Já vás tady ještě jednou vítám, některé zde vítám poprvé na první besedě navazující na první rozhlasový poslech. Asi bylo dobré se představit, když mě mnozí budou znát, ale je to slušnost. Tak já jsem Jakub Kamberský a věnuju se rozhlasové publicistice a, a tady těm kratu chvílím na sobotce <laughs> a jiným věcem. Přivítám mezi námi vzácného hosta a tím je režisérka Hanna Kofránková, vám dobře známá. Já nejsem na sobotce moc vzácný host. Ale pro mě jsi vzácný. A budeme si povídat o režiséru Josefu Červinkovi. Vy, co se tu byli, tak jste slyšeli pásmo podle, podle Williama Sarajana, trochu hudby, trochu poezie? Jak vám a, to tam vyslovilo? Saroya? Sarojan, ano. A mimochodem, budu trápit, vždycky budu trápit i letos. Zeptám se těch, co to slyšeli, jaký třeba na vás ten poslední nechal dojem? Jak se vám to líbilo? Nebo ne, ne, ne, jako jak se vám to líbilo, to je taková otázka, líbilo, vám nelíbilo. Ale jestli třeba máte. Pojď k tomu něco říct, vyjádřit, nějaký pocit. Byl to mm. Mm. Deskne. Deskne. Deskne. Deskne. Byl, Jo, tak to mám radu. To. to by mělo radost, jistě. No jo. No, takže abychom teda začali. <laughs> Zeptám se tě trošku rafinovaně na první setkání s Josefem červinkou, ale nemám na mysli úplně reálné setkání. Spíš narážím na první setkání s jeho hlasem, s jeho hlasem či prací. No tak to byl <hý> samozřejmě pes baskervilleský. Domluvili jsme se potom s mnoha kamarády mého věku, že si to pamatujou, jak u toho učurávali hrůzou, u té hmm, zejména jak tam ten pes na blatech zařval. Za slyšíme, a chukuzou. on skutečně, otec tomu vtisknul takový, takovej, je to dělaný s úžasným nadhledem, a zároveň celý ten, ten systém té dramatizace mně se strašně líbilo, jak tam prostě ty figury byly a nebyly, jak to zůstávalo literaturou. A to je, myslím, nejpovedenější eh, holmsovka. Hmm. On potom natočil řadu holmsovek, já vlastně po jeho smrti taky ano. jsem to podědila, ale eh, tam je dost důležitá ta dramatizace, to uchopení literárního textu. A to on uměl způsobem nevýdaný. Hmm. On měl prostě takovou nonšalantní lehkost, kterou šel tím textem a nic mu ale nezůstalo jako, nic nezůstalo nepovšimnuto. V tom Sarojanovi také. On pro mě je pře, přeznívající pocit z toho, ta neuvěřitelná laskavost, že ty, ty předem domluvené dialogy s panem Kusakem, ty, ty, ty, ten kovařík, to je prostě, a teď do toho odsouhlas je, je to neuvěřitelný, jak tam, jak tam funguje ten pocit té, neuvě, té, té, té laskavosti. Mm, mm. A on jako překladatel Sarojana, taky můžu, on se znali a byli si blízcí poměrně. Mm, mm. Tak myslím, že to je i Sarojanův vklad do věci. Mm -hmm. Tak co, že bychom si kousíček Baskervilského poslechli? Můžeme, ano. Můžeme. Tak, směle. <tějí> Sherlock Holmes. Jenž zpravidla chodíval k snídaní velmi pozdě, Seděl tentokrát již za stolem. Já postával u a právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní z dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakobu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vylito a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodiny lékařové, důstojná, solidní a uklidňující. Nože, vocne, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo? Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milí Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Vidíte, tam jak elegantně z figury do vypravěče. Mohl být jenom jeden děti. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. Sekundář od roku 1882 až 84 v londýnské nemocnici Charing Cross. obvodní lékař pro farnosti Kringolsí a HABALU. Slyšíte tu perfektní výslovnost no. anglických men. A to je to je, to je takový můj oslímu trošku tady ta perfektní výslovnost anglických men. Mě samozřejmě bude zajímat, jak jste se přátlili čím to a kdy to. Ale trochu se ještě vrátíme u něj zpátky. Josef Švář Červinka působil za války v BBC. Vyprávil ti někdy o tom něco? Nebo? No, vyprávil mi mm -hmm. o tom mnohé, zejména jsme spolu natočili 12 dílů osudů. To ještě osudy nebyly, to byli jsme první. Mm -hmm. A uh, my jsme to točili jako dialog. Já jsem tomu říkala. Uh, <laughs> Průvodce mé nechápavé cery po mém životě, tigridovský podtitul. Nicméně mělo to takový úspěch tenkrát, že se ozval nakladatelství Torst, že to chtějí vydat. A otec se dost bránil. Já se omluvám, už jsem to vysvětlovala, říká, budu mu říkat otec, protože teď se darmo pletla, ale není můj otec, je to, byla to jenom domluva, laškovná domluva mezi námi dvěma. A no ale doteď mi jeho dcera říká segro a tak, tak to je. Ale co jsem to chtěla? Teď jsem se za to. To BBC jsme. BBC. No natáčeli jsme ty osudy a pak z toho byla knížka, která se jmenovala podobně jako ten cyklus rozhovorů Trpělivě obnošené tělo. Což je z citátu, podle Gautama Budhy. trpělivě obnosil jsem toto tělo. Hmm. E, otec strašně rád citoval, byl vybaven neobyčejným počtem citátů a rád do nich odbočoval a zase se vracel. Tak. Hmm. No a já mám ukázku, to je docela raritní věc. <coughs> uh. Oni nějak vysílali, no oni, myslím, Josef Červinka a třeba i oda Ornest a další, myslím, že česká redakce BBC, za války se vysílalo, tak krom, krom spravodajství a, růz, a velmi eludovaných reportáží, byly takové, takové dokumentární sketche, fiktivní trochu. A jeden se jmenoval Byl jsem sestře nad Francií z roku 1942, kde Josef Červenka z tvárního navigátora a už tam, už tam jsem si všiml, že ta dikce je opravdu brilantní. Tak kousek si poslechneme. Ono to má celé asi 18 minut, co bychom si možná dnes chtěli podívat, ale kousek vás znám sám trošku. Moje s tou slyšet ten sketch v rádiu, to dělá Tomáš Černý rozhlasák, rádiu Retro, které se věnovalo druhé světové válce, mapovalo skoro pořady archivní celou druhou stavu, celé období, takhle, a právě to tam zaznělo, to mě velmi zaujalo, říkal jsem, to se na sobotku bude hodit, <laughs> takže, takže. Jsem navigátor bombardovací skvadroně. jednou v roci naše posádka dostala úkol bombardovat muniční továrnu v severní Francii, jel jsem na starosti navigací a spuštění bomb, Stejně 42 roky a, a tak, jako, tak propracovaná no. zvukově věc. Se ty... Jo, hezky si s tím vyhráli. <coughs> jako s tím, že to v tom BBC museli dělat na koleně. Zcela mm -hmm. určitě. Určitě. No, no. A nejsou tam tři hlasy? Jo, jich tam víc, ale v, asi v těch datacích byly jenom, jenom zmíněný ti dva. dva no. jo, ale tam jo, těch hlasů jo. víc, i nějaké ženy tam jsou, že on pak dopadne, a bloudí a každý se mu bojí v té Francii pomoc, protože vůle Němcům a to. to a je sestřelen je ten, kterého dělá otec teda, jo? Ano, Aha. to je navigátor. Jo, jo. No, no, no. no je, já si to teda od tebe s dovolením zkopíruji. Jo, já ti to pak mhm. <laughs> dodám. No. E, mě by tedy zajímalo, jak se, jak se vlastně zrodil ten váš blízký vztah, jestli to takhle můžu napsat. No. Já jsem chtěl říct jako blízký mateřský vztah, ale bych to nebyl moc o v hůzovkách mateřský. Mate, jsem... Otcovský. Otcovský, takhle, no. no. Právě jsem se to většinil, co to v poznámkách zabudl. Otec, otec, no. otec měl dvě dcery opravdové, já jsem byla adoptivní, takzvaně a vím, jak to vzniklo úplně náhodou, Hmm. On mě věnoval, my jsme se velmi skamarádili, jen jsme se poznali v tom rozhlase, myslím, že jsme měli velmi podobný vztah jak té profesi, tak s tím, co se s tou literaturou jako v tom médiu dá dělat, co, hmm. je, co, je, co nás baví a c, kde nám to... On byl taky skvělý interpret poezie. To se taky dostal. E, no, hmm. takže jsme s víc a víc k sobě lnuli. Hmm. Já jsem ho slyšela, to on ani nevěděl. Já jsem ho slyšela poprvé, když mě bylo asi 15, tak jsem byla v divadelku rádio, hmm. amatérském, a on nám tam přišel udělat představení, četl knížku Stříbrák a já, hmm. což je, tuším, Chimenes nebo. Je to taková, taková poetická próza a já si vůbec nepamatuju, o čem to je. Jenom jsem byla oslněna tím hlasem. Hmm. A jak říkám vždycky, že krásný hlas je danajský dar, že ty herci většinou se začnou sami sebe poslouchat a jako už jim nejde o to, co říkají, ale jak jim to zní. A teď se mi na to někde jsem to vypustila, teď se mi na to všichni ptají co mám proti krásným hlasům. No já tvrdím, že je to danajský dar, a že je to výbava, s kterou se musí zacházet s jistým nadhledem. A to právě Červinka uměl. To Tím hlasem byli všichni okouzleni, ale třeba... Byl to jeden z nejlepších interpretů, kdo chodil třeba na bubeničky, kde se nesmí moc gejšlit, že jo? kde je to o to hmm. sdělovat tu literaturu a... E, or byl v tomhle nepřekonatelnému. No. no, takže takhle jsme se poznali, přibližovali a on mi potom dal svoji nově vyšlou knížku Sarojana o neumírání a hmm. napsal mi tam věnování jedné ze svých adoptivních dcer Josef Schwarz, protože to byl jeho překlad, že? takže Schwarz. Mm. No a já jsem tak jako, říkala jsem jedné z, co to má být a tak on byl, co se týče ženského pokolení, byl poměrně všímavý člověk, to ne, že ne, ale, ale, tak jsem kontrovala tím, že se mu poslala pohled, na které Veronika Pasehříbata, e, dcera, dcera Veronika, asi tříměsíční, a napsala jsem tam imdl, jako imaginární dědeček. No a tak je to slovo dalo slovo a už jsme se potom tak začali oslovovat skutečně mezi lidma a dokonce to lidi vzali vážně, rozhlasový, i když ti, co nás znali, věděli, že to pravda není. A eh, jednou se stalo, že jsem přišel na nějakej Mejdan eh, v literární redakci a kolegyně Jana Bezdíčková mi říkala, hele, Hanko, stav se v šestce, točí tam tvůj tatínek, asi s tebou chtěl mluvit. No tak já jsem říkal, jo, jo, jo. A druhý den přišel k mým kamarádům, Matisovi a Daňkovi, přišel eh, náš... Eh, jak se tomu říkalo, Ježíš Jeker tak rád zapomíná, kádrovák. Jo. Přišel kádrovák a říkal, kluci, víte, že ta Kofránková je Červinková dcera? To nesmělo být, že jo? Na některých pracovištích, aby tam byla rodina zaměstnaná. A oni samozřejmě nehli brvou potvory a říkali mu, a ty jsi to nevěděl. A on řekl, velmi krásně, mně se na tom líbí ten plurál. To nám uteklo. To nám uteklo, no. Takže to už potom, když to věděla i strana a vláda, tak byl, už to bylo spečečené. Když jsme zase výborně nahrála na smeč, ani bych to nečekal. On měl z občas problém a s tím souvisí i takové no, taková zapeklité. Ukázka z jedné hry, která mě uh, u červenky přijde dost netradiční, protože on se většinou soustředil na angloamerickou Anglo literaturu, no. případně poezii, ale aby naskočil na venu českých dramatiků v 60. letech, to nebyl umět časté. Já narážím na aškénázi jeho hru Piškot. Tam přece byl ten problém, myslím, že já to i snad dramaturgině Strejčková vzpomínala, že Tomu jednomu, měli bychom říct, že to se ohrává za války a v nějakém koncentráku... Je to jsou... jedna ze známých až ke aškenářiho povídek, ano. jak si prostě dva vězny v koncentráku vykládají recepty. Ano. A jeden mluví o snu a zdálo se mu, že, že smažil struha a temu zpíval. Ano. A tam přece byl ten problém, že, že to nemůžou povolit, že, že přece ryba nespívá, že to je nesmysl... Že jo, si s tom viděli příliš surrealistický ano, ano, obraz. Ano. Takže jsem říkal, mám ukázku spíš trochu z jiné scény, a tím, že, tím, že se celý roční letošní točí, sobotky letošní točí okolo starých mistrů, tak jsem chtěl připomenout i několik starých mistrů v, do, v tom dobrém slova smyslu v té ukázce. No, tak téhle čepice to je přesně ono. Já se vůbec divím, Tadaj. že tady taková čepice může být. To je provanselská čepice. A o ten růžový pompon právě běží. Ten růžový pompon, to je možná tvoje spása. Ty to ani nevíš. Takový pompon ne, já nechci. Ani meček. Co to je? Nechci. nechci. Já nechci pompon. Já tam umřeš, jo? No. Teď mě to teprve to došlo, budou? že ty se vlastně hádáš. A víš, kde se hádáš? Já, já čepici s pampónem nosit nepůjdu. No, no. no to, to není můj styl. Tak ty máš styl? No, dobrá. No. Nejsi ještě klasický filolog nebo kunzistorik. To tady zní dobře, to je kunzistorik, co? A já ti to řeknu ještě jednou. Kunzistorik! Opakuj Const historik. Já bych ti totiž mohl dát pár kopanců do zadnice a ten pompom -pom by ti hned připadal ohromnej. Takže já to neudělám. Vím si tu čepici s bambulkou bez řečí. Ta bambulka je důležitá. Mně můžeš věřit, já to tady znám. Já, já jsem zakládající člen. Tak, tak co seš? Klasický filolog? klasický film. No, cukrář by si vzal ten pompón bez řeči, poněvadž ví se je to zdobat, cukrář. No, on se mi tady hárá o čepici. No, tam je, ono to je trošku nevděžná, ta ukázka, to, tam je totiž taková zápletka. No, začíná to, jak si říkají, koncentráky. Hm. Ano, ty recepty. E, recepty. Potom on má sen o zpívajícím to bylo to, co... Pani Stejíčková ráda vzpomínala, mm. jak, jak bojovala za zpívajícího pstruha proti ostražité cenzuře naší vnitrorozvazové. Tak. A ten druhý, ten, ten společník, on vymámí z toho společníka přece recept na nějaký na piškot. Na piškot. A přijde tam ten, jak se ty funkce říkaly? No, obrštůr Ober, má něco. Tak, že potřebuje cukráře, na nějaký ván, Vánoce, na nějaký, prostě jakou Slavnost Merendu. No, že, že do domácnosti ano. nějakého toho vrchního nácka tam, že je potřeba cukrář. A on se teda nechá najmout. Tak. I když teda. Žádný cukrář není. Cukrář není a, a dopadne to, jak to dopadne. Pak kruz. On může nad těma dobrotama, že jo. Ale. Ten, ten Němeček se mi tam líbí, jak ten hlas mm -hmm. skoro není. Jak, jak, Jakoby se ta smrt tam připravovala, že jo? No, no. Ono teda mimochodem Němeček je z herců, kteří přežili svůj hlas. Právě. Protože no Němeček myslím, už vystupoval nevím. potom jenom v němých rolích. A nebo nějakých No... Takových... Jo, třeba uváčila ještě přece Němeček chraptí v tom, v Pasáčkovi z Doliny. Ale tam se to nějak asi hodilo, protože hraje takovýho Vio Hartu to... sivího. Pasáčka z doliny jsem neviděl. Ta hraje i Pelar. No Do Ale no nic. Ale nebyl už tak často, no. No Chrz ho třeba bral, uh, aby na něj mluvil skrz ten přístroj. Ne, to dělal to byl fisher. To dělal s fisherem, tohle sta slava. Ale německé němečkem možná taky. Jo. No. no. Tak Piško je trošku taková odbočka z jeho režim, No ale až ale... kdenázi ho dělal, on ten Piško dostal nějakou cenu ve světě. No. Proto potom ho pustili. Ano. Ale dramatiky 60. let, no. Jako český, myslím, nedělal jo, příliš podle jo, mě, no. no tak fakt je, že jeho doménou byla je. angloamerická literatura. Taky ještě dostat. A když jsme se teda bavili, že byl výborný recitátor. Protože vlastně možná bychom měli říct, že když <coughs> po válce přišel do rozhlasu, tak nebyl režisérem hned. On byl, on byl členem, členem herického soubor rozhlasového. No. No. A dělal v těch rozhovorech to bylo neuvěřitelné, co on si pamatoval. No. Takový jemnosti, kdy si že poprvé přišel do toho rádia. No, že byl na konzervatoři a jeho spolužačkou byla Zora Babková, ano, to sestra lídy Bárové, a oni tam šli na nějaký konkurs, a já jsem říkal, no a co si říkal? Po se, na řece Otavě se perou bílé husy, sám samotinký dusy, a teď toho odříkal, snad nezvala nějakého, a takový, takový dál, no. uh -huh. A pak si, pak si krásně vzpomínám, jak znova složil audice před publikem, když jsem ho pozvala na takové setkání s našimi posluchačemi, tak on si vzpomněl, že jako, když ho brali do toho hereckého souboru, tak říkal Tomana, Píseň cizí bolesti, Kručínko já tě pošlapal, hmm. a tak to prostě vstřelil ještě jednou. Tak jsme mu řekli, že mu zvyšujem kategorii. No a to pře ty... Přenádherný. A teď jsme v takové fázi, kdy nikdo ani ty netuší, co jsem vydoloval z poezie. No. A bylo to docela těžký, protože jsem přiznal, že v archivu moc poezie nemám. A... Ale něco jsem našel. Je to nasnímané z praskající gramofonové desky. že to bude mít trošku kouzlo, možná. Ne, ne. To bude zůstat v Čechách. Horten? Ne. Tak pojďme. Z prostých motivů. Yeah. <laughs> Hej, uvidíš, přírada. uvidíš. my ještě co s vyvedem spolu. Ty jsi od kořen do vršku změněna, já od hlavy popatu dolů. Můj krok je tak lehký a v nohou mám teď jakousi žílečku hravou. Kde mohu jít pořádně pěšínkou, já brouzdám se vedlení travou. Kde potkám se s bublavým potůčkem, hned chvilku s ním po hovoru chodím. Kde zahlídnu lučinu, na pozdrav již klobouk svůj dovýše hodím. Když květe mi na cestě mladý strom, já pochválně popní jej hladím. A zpívá-li na větvi pěkný pták, já pod ním svůj bariton ladím. Ať dělám, co dělám, ať jdu, kam jdu, já musím mít nějakou hračku. Teď sloupnul jsem z rozvité hůže Pískám na ní, odrhovačko No, začátek 60. let to My se teď věnujeme Nerudovi v naší díle. V jo, ty jak se to sešlo, ať jsme to nevěděli. To je nevěděl? hezké To ano. je hezký, no. no. tak <laughs> je to z desky česká poezie. Hmm? To je, je vysoko. Hm? To je... To teda jo. <laughs> to teda jo. No, začátek 60. let to bylo. No. Teď bych se zeptal, ono se na to asi ne, ne, nepůjde lehce odpovědět, ale co tě naučil nebo v čem tě ovlivnil, dá se to nějak? Dá se to vůbec vysvětlit. No, Myslím i třeba pracovně naučil mě jednu věc. Životně. O něm se obecně říkalo, jak je laskavý, jak má ten krásný pohled. Já jsem točila k jeho 90. nám nedožitý takový pořad, který se jmenoval Tak si to režíruj sám, což je podle legendární věty, která se s jeho jménem sepěla, to řeknu tak někdy jindy. A on byl opravdu, on měl nádherný oči, nádherný pohled. Vždycky, ale Opravdu se vám podíval takhle až, až opravdu do očí, hodně, daleko, hluboko. A v tom 90 letém pořadu jsem nechala mluvit jenom ženy všech rozhlasových profesí. A všechny se postupem času dopustili stejné věty. A ty jeho oči, ty jeho oči. A já říkám, ten jeho hlas, no. Ale... A na co jsi mě ptal? V čem tě, v čem tě ovlivnilo, co tě třeba mě naučil? Ovlivnil? No, měl se taky zlobit. To a nikomu to nepřeju. Tuhle jsme si o tom s dcerou jeho Kateřinou povídali, myslím si, že ona si taky pamatuje horké chvilky. A stalo se, a teď jsem si na to vzpomněla, teď, když dělám na smlouvu, už jsem penzistka, že prostě taková věta, ty to režíruješ, tak se nestarají o nějaké věci, které se tě netýkají. To se týká dramaturku nebo to se týká někoho jiného ty to hmm. režíruješ. A on měl naprostou zodpovědnost za celý ten pořad. A tak se stalo, že jsem jednou chytla jako začínající takovej miniseriál, který se jmenoval Malá pevnost, což bylo o terezínské malé pevnosti. Hmm. A on za mnou došel a říkal, ty jsi to vzala? A teď ve mně hrklo, protože jsem viděla, že teda něco je špatně. A on říkal, Všimla jsi, že je to Terezín bez Židů? A to jsem říkala, tak teď je zle. A já hmm. jsem se mu teda omlouvala jak jsem mohla. Říkala jsem, no, že jsem to četla, ale nějak... No řešilo se tam, prostě na malé pevnosti vždycky seděli nějací, tak tady to byli jenom komunisti a jenom političtí. Hmm. A prostě nějak se zapomnělo, že v Terezíně byli Židi. Hmm. A to no, se to on, se, on to odmít totiž předtím. No. A tak mě jako učil do jisté míry z odpovědnosti. Hned se mi to potom zopakovalo, protože přišla nabídka na dlouhou četbu na pokračování, která se jmenovala Nezapomenu nikdy v zemi zaslíbené. A bylo to o arabsko-židovském konfliktu. Naprosto hanebná kniha, kterou napsal pod pseudonymem jeden rozhlasák, dost takové jako ne fajn pán, no a já jsem se teda pochlapila a odmítla jsem to mm. a pak to, pak jsem ale ještě chodila a dohlížela jsem, aby to odmítli všichni, mm. což se povedlo, natočil to potom zasloužitý ten Stanislav Vyskočil mm. s jedním plzeňským hercem, taky mu to nemůžu odpustit, mm. ale to byla opravdu prasárna. Já nevím, jak se jmenoval ten Dolejš jako pseudonymem, ale v zemi zaslíbené se to jmenovalo a bylo to výrazně antisemitický psaní. Mm -hmm. A musím říct, že otec byl na eh, takové momenty antisemitismu, on říkal antisemitismus český prostý, tak na to byl dost háklivý. No, neby právě. Už dlouho mě zajímá, tady si můžu do no, toho dostat, no, no. protože taky, asi i ty s tím máš jistě zkušenosti, že někdy se dalo, ale někdy člověk do toho spadl a musel natočit něco, no, za co se prostě dneska no, stydí, no. ale já u toho červinky nemůžu, možná, že nenáme na údaje, se najít, navídnou, najít ne? nic z těch 70. 80. nějakou jako hrůzu, nebo No, ne, jo, ne, i šéf, ne. i horčička měl různý nějaký... No, jo, kdo neměl asi, jo. Ale, ale no, tak kdo neměl... Nebo po, po, po, lec, kdo měl neměl. Ne? No, právě. No, oni... Jak to možný? On byl z rozhlasu taky vyhozený jeden čas. Aha. Uh, a pak vrácený. Hmm. Uh, jednak se stýkal s lidmi, kteří nebyli pohodlní režimu. Hmm. A jednak měl za sebou tu BBC minulost. No. A popuzoval i já jsem se jednou smála viděla jsem nějakou letitou fotku, kde ty pánové, jak se v těch 60-50 letech chodil furt v obleku a v té kravatě tam sedí asi čtyři, všichni celkem zasloužili lidi a vedle nich stojí takový fraja, který do koskovaného saka si vzal bílej rolách, jo? No to prostě, já jsem říkal, že ty si je musel štvát rovnou, jak jsi do té práce vylešel. No. Hmm. A si měl respekt takovej? On měl v něčem to měl jasný, ložený a nepřipouštěl prostě. Ta, hmm. Ale líbilo se mi, teď jsem si na to vzpomněla, hmm. protože zase jsem se s tím setkala, že nestarý se prosím tě o to, co nemůžeš ovlivnit. No tak když se pod něco podepíšu, tak to prostě, to je jak si říkal, že tady s těma začátkama a tak, že je v tom bordelu a že to bude vypadat, že za to můžeš ty, můžeš za to, ty jsi pod tím podepsaný, basta. Právě, no, no, já se to no, uvědomuju úplně. No, no. Aniž bych to chtěla vracet to téma, ale je, no to, je, je to prostě je o to té zodpovědnosti. Ta... Tak to mě naučil celkem, myslím, a hlavně, e, no, byly chvíle, a to nešlo o ideově problematické věci, že jsem třeba točila, těžký, nebo těžkou esej, Březino. A teďka, koho na to vůbec? a tak jsem nakonec řekla, ale já ho ráda, nemám toho herce, já ho na to <laughs> vemu, on je na toho Březinu takový zavedený, taky hlas, že jo, tak. Tak jsem ho na to vzala a říkala jsem si, no, třeba to ten Černka neuslyší. A ne, že by to chtěl číst on, on byl geniální interpret, hmm? to ano, ale Nebylo to tak úplně pro něj text. No prostě jsem toho kačera vzala. A druhý den telefon. Ale cerumko, ty jsi se snad zbláznila. Oka jak jsem něco podělala, hned to slyšel. Jako když jsem se něčím chtěla vytáhnout, tak to nějak nebyl na dráti, ale, ale ne, ne, ne, přišlo mi to opravdu. Mm -hmm. Špatný svědomí, to to člověk mohl mít snadno. Mm -hmm. Tak trochu to odlehčíme. Samozřejmě, to jsem měl říct na začátku, zase chybka, se, stane se. A... že kdybyste se chtěli na srdci zeptat Hanky, tak samozřejmě můžete jo, to k tématu. Budu ráda. Ale to já bych samozřejmě nejhorší dal prostor na konci, takže času máme ještě dost z těch pět, do, do těch pěti teď to chtěl odlehčit takovou, takovou kuriozitkou pro mě. No. Je to ukázka ze hry Nepříjemná ústřice, od Jiese Coopera, kde hraje kongeniálně Kemr. Ano. A ta ukázka, kterou jsem vybral, mně přijde, no možná pochopíte, proč mi přijde dokonala. No, prostě z Úplně je tam ten rukopis Josefa Červinky nechci spodepsán, podepsán, ale vrit, to by mohlo jít. Yeah. Dělám. Úplně vyhozené peníze. No, Ten je A tohle je dobrý. A teď Ať to přijde. Můj jediný večer. No, pleskne včela plácačkou. večer, co se <laughs> na Včela si na ocáz. jsem krásně pít. Teď po Kamarádi se no, A praští se. se. <laughs> Přimě se si ohromný um, život, ten dopadne na hlavu má. se si uží, oplaští se, pak včelu splnkem, než bude všem večerit konec. To lítá, přitom bzučí, až mu včela vylíká a, a všem a se. Opraští se, oplaští se, oplaští se, se, se, Ženský. Není tam v té ústřici taky scéna, že někam přijde ten Kemr nahej? Je? Jo? Jo, jo. To je totiž taková hodně zběsilá hříčka, kdy on pracuje, postav, takhle, Kemr je tam ta hlavní postava a takového alter ego nebo svědomí nebo vnitřní hlas je, To jste možná poznali, vlastní milhašek, který mu našeptával, co by měl jo, a naopak co by neměl a on, jede, on má, dostane za úkol, zkontrolovat, prověřit nějaký, nějaký nefunkční počítače nebo co a ta scéna je to kuriozní v tom, že on vlastně 20 let co pracuje nikdy neopustil na noc domov a teď má jít do cizího města a tak si říká, že se večer užije. No a stávají se mu takový skvěl neuvěřitelné <laughs> historky, včetně tady toho kina, takže je to taková, taková hříčka, no z roku 68 to bylo natočeno. Tam se mi zdá, že v tom Kemlově taky našel takového ideálního, ideálního herce pro <laughs> takový typy. No, Ale vol možná nejenom jsem, on, on, kde kdo s tím říkám, takhle že ta pracuje. Já všeobjímající laskavost, takovej ten, cokoliv něj jako stále plulo a tak úžasný člověk. Ale zažila jsem ho, hmm, kdy se opravdu rozčílil, tak jak se režizér má rozčílit a praštil do stolu řekl do prdele, on, a to bylo, když holý hrál Stalina a pořád něco nemo utrefit. A to byla taková hříčka... Stalin se jmenuje, ta, Stalino, ta Gaston, je, Gaston Salvatore, byla, nebo, jo. No, a je to potom, a potom teda střetnutí s opilým kodetem. To, to bylo, to bylo taky... A on často obsazoval červinka takže herce z činu Hráku. Čepka. On hálpka. obsazoval velmi barevně. No to teda, jo. Do typu, jako hm. neměl svoje vyšlapané cestičky, no, jo. No, právě. Myslím si, že on vlastně nikdy nedělal s Hegrem. <laughs> Nevím o tom, že by dělal s Hegrem. Nevím, myslím, že taky nedělal, podle mě. No. A já jsem <laughs> s Hegrem točila jedinkrát v životě. A to šaldu v zápisník. Mm -hmm. A měl to říkat na střídačku s otcem Červinkou. A Heger si vyžádal, aby se nepotkali, že teda každý extra. A myslím si, že to prostě nějak, mm. že tam nebyla nějaká, e, nějaký rozpory, to ne, to jsem nikdy neslyšela, ale že měl prostě jiný výběr. Mm. Ale ještě nikdo na červinku nesměl úplně s láskou, mám pocit obsazený. sad Munzar, když natáčeli, natáčeli že jak se to jmenuje, Hrubín, uh, křílov... Romance pro přídovku. No. tak když to natáčel v šed, 60. letech v se tak, tak... No, on ho to... vyhnal, otec, no? <laughs> že to je prostě všechno blbě. No. A... On potom přišel, natočil to ještě jednou a to je milovaná nahrávka mm. rozhlasáku třeba Jitky Borkovcový. Mm. Ale m, tam prostě, když byl nespokojen, je, já jsem to taky zažila. Jo? Výslovnost, Bayern, neříkej Bayern, to je Bavorsko. <laughs> Říkej, a teď nevím, co udělal s pusou. A řekl, jako řekl Byron skoro, ale bylo to bajon. No a já to zkoušela. No pak už jsem brečela, ale oni mi pak říkali, ne, ne, ne, to už se školikátá v zástupu, on dostrá takhle rozbrečí nějakou herečku. Jana Andresíková ta brečela, když sotva ho viděla. Nic, nic se mocnul ve dveří a ona už, už, už to už natahovala. On nesnášel takový to, že vytáhneš šuplá, teď jedeš. Jo? Že to, mm -hmm. Neměl to rád. Rozumím. No. Tak byl, On z těch prací to je, to je cítit nebo že byl důsledný. To ve sporu. Uh, my jsme začali tím, jsem Baskervilským. Já na závěr, a, a samozřejmě pak dám prostor i vám, taky máme ještě čas, ukázku právě z jednoho z těch Sherlocků, ke kterým se vrátil v 90. letech. Tady je pozoruhodné, že v psu v hrál Brousek, Brousek. Holmse. Holmse, a tady hraje, hraje Vocná a, a Victor Price Holmse. No Jist tak on má být mladší že? než Vocná. A tady ta scéna tak, taky taková trošku kuriozní. Je to, je to z případu, nebo detektivky, vzpomínka na prázdný dům. Doufám, že to nebude moc hlasité, protože to mám trošku... Pane doktore, Přišel takový starý, zarostlý člověk, chce s vámi mluvit, Ježíš, mářeňka, mám ho pustit dál? Vždyť jsem sotva přijel, ani čaje jsem se ještě nenatolil. co chce? Je to pacient? Ne, ne, říkal, že je sběratel a starožitník, chce něco prodat. Sběratel? No tak dobře. Račte prosím, děkuji. Dobrý večer. Jdu se omluvit, pane doktore, že jsem byl tak stvořit, když pravda. jste vyšla. To nemohu. Měl jsem strach oknižky, víte, omluvte mě. Něco nastalo. Musím mm -hmm. se zeptat, odkud mě znáte, že jste mě našel. Já, pane si kousiček od vás, mám obchod s knihami na rohu Wimpole a Church Street, kdykoliv vás tam rád uvítám, mám zácné čisky, samé hledané tituly, kdybyste něco potřeboval, rád vyhovím, koukám, že tam ale v knihovně na druhé poličce, ano, ano, tam ale za vámi, máte krásnou, umělecky zlacenou vazbu, to je kou, že? Smím se na ní podívat, kdybyste mi láskavě podal. Hned za vámi. Ne, tam, ne, tam. Ano, tam, tam, tam. Myslíte, tohle? Ano. No, no, prosím, ale nebudu prodávat. Co? Co? A ne, ne, ne. Hucne. Hucne paní hospodyně, vodu, rychle, doktor Omdlel. Omdlel? No, pane, pane Homsi, kde jste se tu vzal? Číchací sůl. Kde je ten knihkupec? No tak rychle. No tak se probudte mocné. No mocné, to jsem já. Jsem živý. No, už jste v pořádku, pane doktore? Kde je ten kopec? Vysky. Stačí vám moje brendy. Máme no, se. Tak. I nic lepšího ve své cestě mladý nemá. Je to možné. Tisíckrát se omlouvám. Zbytečně jsem vám tímhle teatrálním návratem připravil nervový otřes. No, no tak, tak pustil toho prajze ze řetězu. To teda. Já jsem Ty jsi pak štěstí, jestli si s ním natočit? Další čtyři po léte, že? No, no, jsem To, vlastně, no, no, no, to si říkala, no, no. že jsi navazoval. Při mě to předali, ano. Áno, teď už to byl problém, možná. No, no, je to neuvěřitelné, vždycky mám toho připraveno tolik, jsi říkal, buď úsporný, abys to do té hodiny stihl, všechno? Já musím jít, já mám od pěti zase dílnu. Už od pěti? No. Takže tě asi teda budu muset už propustit, hleda že by měl někdo ještě rychle otázku, prosím. máme za 10 5, tak jestli je nějaký dotaz? Zda bych se dotaz právě hm. na toho šedlokaholce, já jsem na začátku prázdný, teďka jsem to do poslouchal, je to úžasný, právě pět, Pět pětomarančových jeden a, a, a Ďávolovi Kopito. Mm -hmm. a, je to teda úžasný, a chtěl bych se zeptat, že ten Viktor Price, tady v podstatě je slyšet samá chválové, jak se spolupracuje, protože... S Viktorem je úžasná hmm. spolupráce. Hmm. A uh, on je velmi přestraný uh, a má cit pro, uh, cit pro míru. Tady toho dětka teda dělá na 150%, <laughs> ale to nevadí, to je ten vtip, že jo, mm -hmm. ale já jsem ho měla teď i v tom tady úplným Etruskovi jako vypravěč mm -hmm. a velmi tomu posloužil. Ten teď mimochodem vychází, Ten teď vychází, Etrusk. no to jsem koupil jako blázen. Možná, že ho zrecenzuju, jen tak mimo, uvidíme no, Zkusím. Zkus. <laughs> je to hrozně dlouhý. No je, ale je to dramatizace, to mě mohlo bavit. Říct, to je profesní, to je rovině, že spolupráce s ním teda je. Víte, co já jsem loni uprostřed prázdní najednou dostala SMS, vidím Price, říkám, bože, co chce. No, jak se mě vede, že furt na mě myslí? No, tak, to je hezký, ne? Ale my jsme, myslím, dobří přátelé. On je rozhlasový. Maniak, protože on se to naučil u toho horčičky, a tam se teda naučil opravdu v sendační. Co je jeho zvláštností? Že on rád dělá na hubu nebo nějak všechny zvuky kolem. Takže on, když jako figuru, figura vchází do dveří, a ty dveře samozřejmě udělá taky, jo. A nejde ho zastavit. To se dělal spadnutí dopisu do schránky, že jo? V normálním okruhu z. Zvu, jo, jo, jo, spadnutí to dopisu do schránky, ne? no tak to, to, to celkem to se vyrobí snadno, Ale, ale mm, já jsem mu jednou, to jsem dělala nějakýho friše. Mhm. Mm Ten pan Biedrmaje a a no. tam, si, tam měl mluvit a čistit si při tom zuby. Ten teda odešel z té frekvence, protože on si to tak užíval. A zrovna tenhle záběr jsme dělali hodněkrát, mm -hmm. takže on odešel jako bílý tesák. To je hmm. skvělé. <laughs> tak ještě někdo něco? No, přednes. Je to, je to, jsou to hodiny nepovinné, takže to trošku má problém. Když začne být fofr, když musí makat před klauzurama tak to je první, co vypustěj. Ale už jsem si tam našla několik hlasů. několik hlasů a několik... No, hlasy. Hlasy to je dobrý. Ty si přitáhnu vždycky, když potřebuju, ale třeba v etruskovi je plno damáků. Tam bylo potřeba zapojit celé armády, aby bojovali. No tak, vždycky někdo něco vykřikne. No, tak... Já mám se jako výrazný hlas. Ale poznala, jsem, poznala jsem osobnosti a já myslím, že jednou z těch osobností bude časem. On teďka jde do Prahy, do angažmá, takže se hmm. prosadí určitě v rádiu, on se jmenuje Jiří Suchý. A aby se odlišil, stábora. tak si říká Jiří Suchý stábora. Jo, jo, jo. A ten, ten, ten, ten pro... to, to měl i v indexu. Říkala, <laughs> to je neplatný průkaz, člověček. <laughs> Jiří Suchý stábora. No. A to je opravdu Ano, on, on má šikovný. No, no, no. S Orozovičem, Igorem. Hmm. Tak já nevím tak. Nedávno jsem to většinou něco i čeho už nějakou povídku má pocit. Bude, no. Určitě bude, určitě No, on tenkrát zapracoval na tom Rilkovi, na písní o lásce a smrti. Jo, jo. Hmm. Hmm. S Mariánkou štípov. Hmm. Hmm. Tak ještě něco nějaký. Tak něco o červinkové. To, že asi. Dobře se na něj vzpomíná. Doufám, hmm. že poslouchá, že má <laughs> Doufám, že mi odpustí občas šumlování. <laughs> Ale to. On načetl moc krásně třeba egyptěna synu Heta. Hmm. Hmm. Takový olbrým věci. Hmm. No, dobrá tedy. Tak... Asi jsme samozřejmě nevyčerpali vše, všechna témata. A já ti moc děkuju, Hanko, myslím, že jsme se zatrudnili výstojně. Já jsem ráda, přišli, ráda přišla. Ne, děkuji. Nenom tady za účastníky té diskuse, ale i za sobotevských občanek, kteří vás vždycky rádi tady vidí a vždycky vás rádi děkuji. Vás